أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل مقصد سوره البقره بیان د څلور مسلو دي اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاک فی سبیل الله صورت په څلور برخه کې تقسیم دی اوله برخه اصل آیاتونه وا باغی کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو دویمه برخه یو سل یو نه یو سل شپږه پورې ده په دې کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیانیږي درمه برخه یو سلو نه دو500 پورې ده په دی کې درمه مسله جهات وي س له او چلوورمه برخه دو500 اخه پورې ده په کې چلوورمه مسله انفااقفی سله بیاږي اوله ایسه بیایان شوي دا سه یتونونه پارغې کې اسبا د توهيدو توهید د ثابت کړو اول باب ک شله یتونو کې بیان بیایان د درې و دویم باب کې عامدعوهوه عام ختاب وټول انسانان د توهید چې توهیدو منه د الله عبادت یوازې وکي بلڅوک سر بلڅوک سره مسجد کوي په عبادت کې او دریم باب چلويخ نه شپګنوي پوری په دې کې خاص خطاب بن اسرایلو تا او دا غوی غپلېټیانه نعمتونه غټولې ورياد کړ بیان کړ بیا ایت نمبر 92واله سره پر د چلور ایتونه د دې مضمون د دویمې سې شروع کیږي د دې ونوي نمبر ایتنا یعنی اسبات دا رسالت شروع کیږي خدا بیا برخه د اولي سید زکه د جبرائيل السلام تعلق توحید شرم ده د جبرائيل السلام تعلق رسالت سرم ده اول خدویمه یې څه شروع شوه د آیت نمبر 10 یو تر آیت نمبر 13 پگا ویه پوره په دې دویمه یې څه کې اثبات کيده رسالت یعنی رسالت ثابتی د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابتی چې دا پیغمبر ده ځان خبري نه کړي ځان مسلې نه بیانې کتوحید بیانې کده کتو شرک رد کړي دا ټول د الله دخواندي الله ورته دې حکم کړی چې دا مسلې بیان ک نه اعتراضات نه شبهه چې پرسالت باندې وريديږي مداغ نه هو اعتراضات یا د شبهه جواب کوي په دې دویم برخه کې اول اعتراض ترتیزه پورې موږ درې اعتراضات یا شبهه چې پرسالت باندې دی داغه په سبق موږ ویل دي اول اعتراض آیت نمبر 19 کې چ ممتازه کنا منو چې تا تا و هی جبريل راوړي نو دا غي جواب الله آیت نمبر 9 و نه وی کو چې جبريل السلام سره د دوی دښمنی نشته بلکې د دوی دښمني اصل کې قران سره ده قران راوړی جبريل السلام هغه کې توحید ده هغه کې د دوی پليتیان دي د دوی ګندونه دي هغه کې شرک رد ده نو په دې دوی اصل دښمني د قران سره ده اصل دښمني د جیبر اسلام سره نه ده اول جوابې دا وکړو بیا آیت نمبر یو2 کې یت نمبر یو2 کې دو میاعتازو چې مونږ تا زهکه نهمونو چې ته سلیمان السلام ته پیغمبر و او سلیمان السلام خو پیغمبر نه جادو ګرو هغه خو د رته چې کړو په د جادوو په زور کړ دهغې جواب اللهچ او کفره سلامانو وال نه شاونه کفرو ی الناس الصحر جادوو چې کوفر دی دا سلیمان سلام نو کی بلکې دا شیطانو کړی دا ټول د چالو بیا دغه یت بر یو س دریم اعترازم بیان شو چې مونږ تا زهکه چې تا جادوله کوفر ووي حال جادو, جادو چې دی دا خو دو فریختتو وړی دی بابل خار کې حرو ته معوطتهوا مې صحیح ده که یوکس یو کسګروپ کې مسی وک کو حالا کې د جادو خو دو فرختورړ بابل خار کې صحیح دی بابل خار کې حرو ته معوط نو من تا زهه منو او دغې جواب الله ک چې وون زلله الملكبي بابيلهروته و معوط وما یعلم معې من آهد حتى نهنو فتن ف تفره دغې جواب اللا ک چې نه یو جواب وړومدغ تونو کې چې د جادو چې دا دا پرې دوو پرختې نهند راړل شوي بلک غوی رد د جادو را وړو په او دیت تاسو د دی معجزه یا د کرامت نوم ورکوې دا اصل کې کرامت هم نه د معجزه هم نه بلکې دا اصل کې جادو ده او بل جواب الله دا وکړي چې په جادو خودلم نو فرښتو د جادو توڑ خودلو هغه کلمات خودل نه خلکو ته دا په ډاګه کوله چې دغه کلمې یا دغه رقم طریقې چې کیږي دا جادو دا جادو ده او اورد داده د دا کلمی دا دا دي ودې خلکو باندې تمرکز دکړې او کلمات به از دکړه د دې پځماني جادو پیجن ځانته وساتي جادو شروع کړه پنور خلکو باندې او جنگونه شروع کړه په کورونو کې د خزو خاون مینس کې دا درې اعتراضات پرونی سبق کې تر سبق کا پوره دي او دا ټوله اعتراضات چې قرآن کې پرې اساسات کیږي دا غوړیا ساتي هميشه د پاره تر قیامت پورې دایي تراز ټوک چې چو قرآن بیانې پاغمانه پا بم کیږي دا اول کې وتا د وی اوله تراسته کو ګوري چې مونږ تازه کنا مونږه تخصړې تخه اا باداب انسانې خوستا استاد سمسړې نه دي اغا چې کوم ځینې فارغه شوی دی سم سمځې نه دي اغا عالم نه دي اغا علم نه ده کړه نه مختلفې ځمات بلګيستا استاد مانه کلب وي استعمال ګری صحیح نه دي ستا پلانکی مرګره د سې د پلانکی مرګره دغهسته دي ته په ټولو جوابونه کوي ته د استاد جواب هم کوي ته د ملګری جواب هم کوي چې نه یو هغه کو استاد کی غلط خبر ای تو کو د قرانه سورته خلاف دا غی دفاعونه کئچ کلم او یو چې هغه کی د قرانه سورته خلاف خبره نه ای توحید بیانې د شرک رد کئ د معاشري اصلاح کئ نو ته د غی دفاع کئ نه ستاسو د شمنه قران سره ده زکه چې هغه قران او زماده مرګروسه ستاسو د شمنه زکه د چاغه قران ایست دکې بیانې او او کلا برتوی چې نه ته جادو له کفر حالا کې دا دا ته د چګمې کوړم انټرې دوی کې دوی خلک نمونه اخري دوی بلانکی دروده بلانکی دم او بلانکی دا د دوی ته دم نمنه دا دم خو پیغامبر سلام الله چوه لره تعويذ نه منه تعويذ خو پیغامبر رسول الله کړي نه هغه شرکیا تعويذونو له دمو له دوی څخه دا هغه صحیح تعويذ نومویر یا دا صحیح دم نومویر کی ته به دا غي جواب کې نننی سبق کې آیت نمبر څلورم یو سلو څلورم کې دا سلامم اعتراض دا داغي جواب ده چې مونږ تازه کنه مونږ چې تمږه خو الفاظ نه مونیکه تمنګ ته یعنی بعضي خل ته دا موای حالکه د الفاظ خو دي مونږ تازه کنه مونږ نه تل انجمنه لانجې لري چې دا موای او دا موای د سې وکو غسې مکو دا کی سې در کړې لري مونږ تازه کنه مونږ خپل دین باندې پرېدا دا کی سومې سو کوم ډیر مخته کوه دا غي جواب اوس پدې ځای کې کوي یا ايه الزینا امنو او مومنانو لا تقول رائنا موای تاسو راعنا راینین الفاظ مشتبه وقولو اوای تاسو انظرنا مونږ ته وګورا یني زمونږ له حاڅه و اسمعوا او منه د الله حکم یا ووره د پیغمبر علی السلام خبره په دې کې دا رائنا دی يهودو باکثر د پیغمبر اسلام په درس کې ناس تکوله پیغمبر اسلام هم دسی صاحب کرامو ته نه ګرچا ناس ته توکه مخه چوک توکه چندیت پیغمبر علی اسلام و مجددی نبی کې ناس یا دار ارکم کې چې کلمه کا کېو غالبا دار ارکم کې ول تا آ... نو چلتا بناست پیغمبر علی اسلام نو غیر چا په رته صحابه ناس چا لیکل کول هغه صحیفه وی لیکنه د قران آیه تو نه پیغمبر مخه ته لیکل او جوین پیغمبر اسلام وروته دا آیه تو ویل چې دا ایتونه راغله د پدیزه کې ولګوي دا پدیزه کې ولګوي دا ترتیب چې موږ د قران د ټول پیغمبر اسلام نشویرخه چې دا دا پلانکی صورت کې ولګوي دا صورت پلانکی کې ولګوي دا صورت اول کې دا دویم کې دا دریم کې دا ټول ترتیب صحابهونه د اکرې او نبل چا کړي صرف راجمه راځمکه د کتابي شکل کې دا ټول ترتیب پیغمبرستان په خپل کړي نو پیغمبر اسلام مناص تو آیتونه بهم خلکو ته ویل او غا ترتیب او غا نور سیستم د قران باره کې ویل چا به چې سوال لرلو سوال بهم وکړلو تک حدیث کې راځي چې موږ پیغمبر نه بدا پوښتنه وکړه پیغمبر استه موږ دا جواب راکو او کله کله به خلکو سوال جواب پیغمبر اسلام سره وکړو کله کله به پیغمبر علی سلام بده آیتونه تشریح وکړه حدیثو کې د آیتونو تفسیر او تشریح راځي بعضی حدیثو د یهود به اکثر په دغه درس کې دغه محفل کې به اکثر یهود مراتله ناس په یو چې یهود غوغان کافر نه د او ځان سی مسلمان و او پوه شو سانه سی مسلمان ووي محدی ځان لوي للیکن دا چېقرآ ان کارو وکو او غبر نه ان او کوو نو که د پیغمبر نه ان کار او د پ نه قرآ کار نو که دوی به بیا په کاافرانو کې نو اثابې دللی دوی خو چلاټ ان کارو نو پیغمبر اسلام وي چ کله په اسلام یو لاستزوي یا باغ شووی بورتهوي را نه را نه چ معنی لدي راینه تو معنی لري اغه صحیح معنی کومه وا پیغمبر اسلام بوي که دوی مطلب داري چکه معنی صحیح معنی وا صحیح معنی پک دي شوه ته مون له hazardous کا خير ده د بیا وایا د ټکه دا لفظ دوپاره وایا مون تلغو ګور خير ده منګ نويو کمزور یو مختلف زمنګ له hazardous کا پیغمبر اسلام سوچ کو چې دا د خلکو مطلب داري لیکن يهودو د شرارت نه اغه نور چې کوم غلط معنی په کې اغه معنی بخ پر مطلب کې کوم په پښتو کې مخصره د څه کو کنه موږ داسې یو جمله ویو چې موږ آکستنګو زمون مطلب یو وي او آکست بل مطلب اخلي موږ یې تنګو په شونډه غرنګې یوه د ومدا کار وکاو چې کله د روونت نشي روونتنا دا معنا ورکي ا چې کله روونت نشي نو معنا بې وکف او دا نه چې کوم د د نسبت راینا ینی او به وکفا زمون به وکفا دغه به دبی و پیغمبر اسلام بلکې کفر خبره پیغمبر اسلام د دغسی معنی غستل په ذهن کې او کله چې دا راینا خیرځ وره مولي کې ځان سره کله دا روحونت نشي رے عین واو نون تے زبر زیر نہ کارواله روحونت کله چې دا دین نشي یا دا مصدر نه روزي نو دا معنی ور بے وقوف راعینہ تم نشو او بے وقوفه زمین بے وکوفا. نوز باللہ دات سی معنی غیر کیں او کل چہ در راعینہ راعن شیرا یعنی ر الف عین عین معنی جزم راع مدام اناور کیں نگهبان یا حافظ حفاظت کوون کے مشکل کشا تکلیف نہ روباسن کے د دې سیمانا ورکوې نو چې راעי نشي نو مانا د څه چې او زمونږ نه گیبان او زمونږه مشکل کوشا یان زمونږه منګ منګ تکلیف نه و باسونکیا منګه مشکل نه لري کول کیه د سیمانا ورکوې دا, دا شرک مانا ده دوه پیران دوه بدغه الفاظ وی پدی خیال منبي وی چې د پیغمبر اسلام خو بزین کده مانا نه غستله چې دوی مطلب دا دا داره بلکه پیغمبرستان خو زین کې هغه چديدي لفظ کوم صحیح معناوه هغه بزین کې هغه استل لكن پیغمبرستان چې کل جواب ورکوي یا کوم خبر سره کوي دوی چوغورې مونږ ته وی چې بلڅوک نهږي باندې نشتا مشکل کوښا نشتره حفاظت کوون کې نشته چې دل موږ کل وی چوي حفاظت کوون کیا او نه کې باندې خوشحاليږي د مونږ د پیغمبر نبی پاګمانه حالکه پیغمبر په زهناغه سينو هغه څه مطلب نه هغه څه حال چې کل راع نشي راینه معنا تشه شو او زمونږ نهږي مونږ مشکل کو زمونږ ب کوون کیا دسې کی. کی مانا ورکي او کله چې دا د راي نه شي چې واچ راي ل زور ویررکې او چې کله د راي نه شي د بیا مانا ورکې شپون شپون دا ګړه چې شپون د رانا بیا ما شوه را نه او زمونږ شپون کیا او زمونږ شپونه داسې ماه را دا زلور معنی وی او یو معنی چې دا صحیح معنی کوم دا د درې معنی حالت شوی دی کې به بدبیده شپون چي دی پیغمبرستم ته شپون ویل خپل د به بدبیده پیغمبر علی سلام لکه کوپرته سړی وباسي دا رنګ به وو کوفغه ته ویل کوپر ده نگہبانغه ته ویل کوپر ده شرک ده دا یو معنی صحیح وا چکل در رائنه د رعایت نشي ولګ رعایتو ک کنه رعایت څه مطلب لګیازو کا کلجداد الرعايه نشي ر عين الف ي ت رعايه په بدا معنا ور کوي لکه زموږ لحاظ وکه لکه مون ته وګوره دا چې لکه مون ته وګوره لکه زموږ دي لحاظ دا معناي سهيوا او دغه پیغمبر دا باور ورکو چې زمونږ دا مطلب ده چې مونږ نه تاته ويو چې زموږ لحاظ ته وګوره لکه زين کې به دا یو کیسه معنا چا بو ته شپون زين کې معنا غستا چا بو ته بهوکف زين کې معنا غستا او چا بو ته نگیبان زين کې معنا غستا الله خو په زینو منه پوي دي الله خو په خلکو منه پويږي نو الله دا یو ډول خل چې دسي الفاظ مو وایي چې اشتباوي د کفر هغه کې اشتباوي د بیادبي د شرک دسي الفاظ مو وایي جدايه راغلن دوی دار کې ترا شروع کوچو منه تخو هجي بسړه منګد خل الفاظ منه کې نو یا ای ولذینا منو د مؤمنان ته وی وی د خو يهود ویل <سؤال> عبد الله <سؤال> مؤمنان ته خطاب کوي چو مؤمنانو تاسو دا راینه لفظ مو وای اصل کې دغه بعض مومنان چې بو یا نووي مسلمانان شي وي یا به څه کم هغه و خلک بو وي نه ځکه د صحابه کرام چو ډير ډير د کيسونه ډک او ډير د فساد ډک خلق نو ساده خلق و سفا خلق و جنون سفا اسلام چې کله و اسلام کلبه اسلام قبول که به تیر هر چه ایر کرده به اون نبی تو با هر چه به پریخول او به به نیت مانی سفا ذهن مانی با پیغمبر اسلام سرناستو و چکم خلق خلک به نو پا اغوی مانی هم د صحابه کرام و خکو مانو یهوديان بچراتل نو صحابو بهغه م نه غومان کو چې زموږ برګره د موسی راسته درسته نهسته قران ته نهسته پیغمبر نو قران ز د قیملګره ده چې غومان به ور م نه مطلب چې دا به ایمانه دي او دوی غلط غلط مطلب نه پیغمبر ل دغه ټکه یادې نو باز کلکل به صحابه کرامو دغه پس پیغمبر ته وی چرای نه زموږ لحاظ کنو د صحابو مطلب به لفظو صحابو مطلب به صحیح معنی کې به صحیح کانټیکست کې به دغه راینه لفظ ویل بوشه اغه خزان کې هغه غرت معنی نه وي ودای زکوي چې د يهودو او يهودو مبین دي بوموي زکه عربي ژبه وایو لوغه یو لوغه ته اغه می استعماله دي بوم دي بوم استعماله او الله زکه مومنان ته خطاب وکړي دا بعضي کوم مومنانم د يهودو د دغه د دې چالګرينه او د يهودو دغه دوکينه هغه شي دي اسرهنده شي وي دویم د الفاظ وي زکه الله غو ته خطاب تاسو د الفاظ مو يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا مو اي تاس الفاظ مشتبه چيکه اشتباوی د جشي د كفر اغه کی اشتباوی د بيادبي اغه کی اشتباوی د شركه وتقولوا او اي چونظرنا مونته وګوره اينه کته چیرته پیغمبر استام نه کومټي پختنه کول غواړي صفاو ته وګورنا چونظرنا خصفا کلير معناي د چ مونته وګوره بل معنا نه دیک نور مانیګانې نشت د بیادبی او د شرک د کوفر صفه لفظ دی نو صفه لفظ ولې نه وای چې مونته وګوره خیر زموږ لحاظ وکړه دغه ټکی بیا وای دغه سبق بیا وای پوهه مکور باندې نو صفه د وای چې اونزور نه اون چې اونزور نه مونته وګوره مونته وګوره څه مطلب مونږ په کې مې وکړل لګ ویلګ مالو خیر د لګ مالو وګوره څه مطلب یلګ زمالي لحاظ و اسمعوا او منه د الله احکام یا ووره د پیغمبر علی السلام خبره دا چونکو خبره کوي خي ووره چوپه تا کې نه خ ځان پوي کوي تاسو درس کې ناستو یو تاسو ذهنونه بلځه کې سوچونه بلځه کې او یادوي نه مخ مخونه پويږي به مخ مخه ورسته بوي دا د څو خير دی بوه حضرت کې خيره دوبره تکرار کا مخ مخه به دسی وای چې متوجي نه ناست و اسمعوا خو خو کې نه پیغمبر دموچ په درس کې با پاداب و منډیر زور کو پم دی و جمع نه پاداب بزر کو په وخت راتلل دارنګ تکرار دغارنګ داناستا دا دزکه کو چې موږ تاسو خو چې دلته شوور شي بنظم شي زه ما توجه خرابي ګيستاسو توجه خرابي به یو کس نه بیا ورسته مختن کیږي دا تر رقم حساب او دا تر خبره و پوي شي اکثر زم غلط شمه چې کلمه زینغه شي نو آداب له حزب کوي ډیر به په سبق مې نه پويګیو چې آداب له هازه مونږ نکړو به ناستو وخت سید هغه ثواب به ترلاسه ویګي چې ته ناسته خوب ثواب خو به ترلاسه وشي خو چې پوجي شې پوي نشو به بې ثفایدا هوسم او خو وره د پیغمبر اسلام خبرې یعنی خپل توجه خو دې خو مکوې خپل زانه خو دې خو د پیغمبر خبره ته وګرځي متوجه شي چې خپل وجه به چې خپل شي په خبرو باندې ل کافر نه عذابو او د پار دمون کو ازاد د در نه کوه نو تاته ن ساب هم وي یاره تهمونږه دخوافاو نامیکې خل ف کوم دی یا محمد محمدات یا محمد نامنییکې وا خلک دی مون د پست سرمی نه کوو او د میې نو چې یا محمد یا رسول الله بعضې خلېدي نمونږ وردهوي نه دا خل ف دی نه د یا محمدویل دا خله ف نه دی په دو اعتبار باند یو اعتبار کثیر ته یا محمد په دی اعتبار منوي چې نبی عليه السلام حاضر ناظر ده زکیا حرفې نیدا ده او حرفه او نیدا غچالکی چاغه موجوده یا کوم سبب وي چې هغه ستا نیدا و او رستا आवाज ووري تې چات आवाज کې خو یا کوم سبب نه و تا आवाज کې کنه د خط په ذریعه باندې و تا یا په ټلیفون کې و تا غاغ ورکه یا بمثال خبره کتاسر مخامق موجود ته بورته غا کی چوپ لانیا دایا چې د دا حرف نیداده نو ته چوي یا محمد یا محمد په کوم خیال ته وې ایا محمد, محمد علی سلام نبی علی سلام تاسو موجود ده په دی خیال وې چې پیغمبر اسلام ته موجود ده موږ سره زموږه د اخو شرک ته کستادہ کی دراغله چې پیغمبر اسلام حاضر او حاضر ده دلته موجود ده موږ ویني او زموږه خبره اورو دا اخو کفر دا اخو شرک ده خو د صفات خدا الله هر کې موجود خو الله هرځي کې حاضر او هرځي کې اوريدونکو په خواله پیغمبر خونده او وفات شوې د دنیا لار ده انتقال کړي لري کومځي تا آسمانونو تا بدن دنیا کې نو تاسو څنګه وایي چې محمد نو کچیر ته تیا محمد په دی اعتبار باندې وایي چې پیغمبر استم حاضر ناظر ده د خوقو پر د شرک ده او د ګور قرآن هم ډیر ثابت دي احادیث هم ثابت دی چې پیغمبر استم حاضر ناظر نه ده دا ګور دا مدنی مدنی مدنی... مدنی مدنی مدنی مکی مدنی صورتونو چې موږ فرق کوو چې داس وخت مکی دي او کدا مدنی دي دین ته ثابت کیږي چې پیغمبر استه مکا و نو مدینه کې څنګه و چې کله مکا کې و نو مدینه مدینه کې و مدینه کې نو په دیوځنه مکا کې کوم صورتونه نازلېږي هغه څه ویل کېږي مکی صورتونه ځکه پیغمبر استه موجود کمزکه و کې و او کله چې پیغمبر استه مدینه کې و کې مکه کینو دا په دیوجه ما جکوم صورتونه مدینه کې نزیليږي غته څویر کې کې بدني صورتونه کچیر ته پیغمبر ستام هرځه کې وو هرځه کې موجود وو په دې مکه او مدینه تصور ختم شو به خدای دا تصور ختم شو چې دا صورت مکیه او مدنی دی زکه پیغمبر ستام خو مکه کې دی مدینه کې دی پاکستان کې دی افغانستان کې دی ورونه دنیا کې دی حاضر ناظر شو وګورئ دنیا کې دا یو بلګره د حدیث ډیر ثابت دی پیغمبر علی سلام چې دی هغه هجرت وکاو اغه چی حاضر ناظر دی نو هجرت لصه ضرورتو بس مدینه کې وو کنه بیا مکه نه تکلته ضرورتو اخو اسیم ک مکه کې وو مدینه کې مو حاضر ناظرو او بیا په غرونو باندې تلو د غرونو په لار باندې تلو په شو دارنګ رم ثابت دي ا په شو صاحب کرامو بوي بی چې پیغمبر اسلام براغونو موږ ودردو جمعہات کې بچی پیغمبر ستاسو کل را نه و ته نمنګ ادبن و درې ته چې مو درې کوي کی نه نو ګوره موجود... پیغمبر کې او کور کې بو کور کې باندې جمعات کې بو موجودیت خبره تکو صحابي چې وی چې پیغمبر ستاسو راغلو ته مطلب ینه چې کل موجود شوم نو و درې دو یعنی چې غیر موجود او کل بچی موجود نو منو منو درې دو, دو. لند لاړو چ پیغمبر دې ایس... چې صحابه کرام وی و چې کله پیغمبر اسلام براغو یني مجد النبی دا براغو نو موږ مجد النبی کې مخکې نه بناستو یا به موږ په انتظار او یا به موږ د پیغمبر اسلام په انتظار بو نو موږ چې پیغمبر اسلام راغو نو موږ نو پیغمبر اسلام موږ ته وی چې تاسو مو ودرېږئ ځکه چې اعظم تاسو ودرېږئ ما خوښوي دغه ته سابې دي چې پیغمبر اسلام مخکې غیر موجودو چې کله موجود شوندو به پیغبر اسلام ارزی کې مو موجود نو دوی باید هر ځ کې ولاړئ هر ځ باید به منږ یو ل یو چاکی سه کول و یو د لاړم د برانو کوم جممات اوماتو هلتهلاړمه موزمي کوو د برین کده دا چې پیغمبر اسلام هرځ کې موجود د حاضر نناظیر دی او په دی وژ ک چې جمع کوي د شاته پهې صف کې یو د ایمان پهسیبلکل شالله د یو کس ذ پرږدي دلته پغمه اسلام را او ته پ غمه اسلام چې دی ې مون سرهمون کوي او د چا چې ککیسه کول دزه چې کلړې او چاچ چې ول یم اوغله خو دې نه شم چې دا بران د دغا ام دی هغهڅ خو میده باس کو نه شو دغ ته چې جمعه کله ووشه او درله او دا مولا چې کله مک مخکې کلو د ملا ته چې ملی صبه ته څنګه مخکې شوي جمع وررکم نه نه چې پغمر اسلام شتن توول مخکې شوي. و پیغمر اسلام چې او بکررسدي مخک کېدو نه ح کې راي چې کله پغمره اسلام یو زلجممات نروته نو او بکررسدي اللهو مخکې اوجمله چې پیغمر اسلام ور شالله شو پغمرلا د په مو کې زی پرخو. نجي صحابه و انسان نو صحابه کرام خو مجال دانو چې پیغمبر اسلام په زمونه بولڅوک بقږي دوه مړ فاروق دا مجال نه وو د عثمان غني دا ضرورت نه چې پیغمبر او بکر صديق چا غړې نزدې ملګري وو اغه پیغمبر اسلام په خپل ویلو چا غړي شي بل چا دا مجال نه وو چې هرڅوک شي مزله نو پیغمبر اسلام چې کله موجود وو نو صحابي مخکې کېدو مزله وینا چې اوس پیغمبر موجود دته وله مخکېږي او به خلې ونی ولا م موږ هم دا وی چې په خلاص لا موجود نه به خو به کار درځي چې موږ د ریګو پیغمبر لا ادبن او هرځي کې به موږ پیغمبر مخ کې کو دلته چې به جمعو کولتم پیغمبر مخ کې موږ لا او کيبان جمعهټ کې موږ کیږي بدالت <سؤال> پیغمبري کبه مکه کې موږ کیږي حالت پیغمبر مخ کې مدینه کې کومو کیږي پیغمبر مخ کې دنیا په هر جمعهټ کې پیغمبر بس مخ کې مہراب کې وچو کوم نه موږ پسې ولاړو شاته دینته سابېږي چې پیغمبر استم هرځه کې موجود نه ده بلکه پیغمبر علیہ اسلام زمونته انسان ده او لکه څنګه چې زمونږه دنیاوی معاملات دي بالکل همدغه رنګه پیغمبر معاملاته مو لکه څنګه چې مونږ هر ځکه حاضر ناظر نیو پیغمبر استم حاضر ناظر نو لکه څنګه چې مونږ مشکل کوښا نه یو پیغمبر اسلام مشکل کوښا نو لکه څنګه چې مونږ عالم الغیب نه یو پیغمبر استم bale عالم الغیب نو فرق داره چې هغه پیغمبر ده درجه کې من ډیر لوی ده درجه کې ډیر افضل ده منږ اویان هغه پیغمبر دی د الله سره دغ تعلوکو ډره کو الله سره هغه تچو دایک بهله دا نه پیغمغله را تللو به مونږله بیالو فرق داې دغه را جړې د نور انسانیت کې انسان د انسان وو په انسانیت خو فرق نه هغهمونده کېدو سته کېدو بچی لرلی ځ لرلی پیغمر د اسلام خوراکې کوګې کدو تګې کدو سختې تکلیفونونه ویللي پرراماتې دللی مشکلات تی تکلیفونونه تیرهول خوب ورلو و نو کچیرته ته دا یا محمد یا یا رسول الله پدیس ذہن معنی پدیا کیدونه وی چې پیغمبر اسلام په هرځ کې موجود ده دا خو د خودو کپر دا دا د خودو شرکا کیده دا دام باید وونه وی په دې طریقه معنی او کچیر ته وی چې نه زی پدیا کیده نه چې پیغمبر اسلام هرځ کې موجود باقي مشرکان بدله دغه سی چل کی دوکور کی خلقو وی نه موږ دا کیده نه چې پیغمبر هرځ کې موجود ده او پیغمبر هرځ کې حاضر ناظر دی بلکې و مونږه د مینی نو چې یا محمد ن نو چې مینی نه خده به بی د بيده ته پلاره د مینی نوویللی شي چې احمده چې پلاروم د احددي اوته پلاره د احمد وویللی شي بچ پلار د مد و خلک به ته وي تډیر بیاده پلار پګه د ک تره معما یو پرس له نوموالی وړو کې لکه خلت شو ي ډ بیاده انسان د کاک یا معما یا یو بلس نومه ته خله پو پیغمبر ته یا خو بیادهبي ده چې پلار لته د خپل نو نه اخست دی ز به دا چې زما د پلارمهطولله دی او زه به پلار لایم چې اتولله د دا دا به دا به زهخکاره شم که بد شم او بد بکارم که نه بیاده بهکارم دغې ته پیغمبر ااصلسلام چې زمونږ د پلار هم ل دی په دراج کې پیغمبر دی او الله فرما ان نهبي اوله ب پیغمبر اسلام ډیر اولی ګران بهوي ممنانو د خزونه د بیبيانو د خزونه د مورگانو نه د بچونو سو د حزاب کې رازي نو تاسو څنګه پلار به د کې پلار نه نه پلار ل پلار وي دادا وي بابا وي بل بل نو متاخلی. او پیغمبر لا ته پیغمبر به د بی کې يا محمد وي خوښ وي دا به د بي دا یو ځل یو حدیث کرازي د مسلم شریف حدیث ته انس رضی اللهونه روایت کتاب الاداب کې وي ځل نبی السلام مج... جنته کې جنتل بقیه مدینی مدینه سره واخا واخکه ادیره ده او په هغه ادیره کې صحابه وختي په هغه زمانه که صحابه کرام او خلقه کېدلل نو یو زل وی نبی استه جنتهل بقیه کې وو نو ناد رجل بالبقی وی او یو کس आवाज وک اپ جنتهل بقیه کې چې یا ابل قاسم او د قاسم پلارا یا ابل قاسم او د قاسم پلارا نو پیغمبر استه ورو قتل ځکه د پیغمبر اسلام چې کوم ځای او قاسم پیغمبر نه د پیغمبر اسلام کونیت جوړ شوی او ابو القاسم ابو القاسم یا ابو القاسم قاسم پلار پیغمبر اسلام ته د خلکو ابو القاسم مثال خبره لکه اوس خلک زما کیږي ابو حنیفه خو خلکو نه دی ابو حنیفه حنیفه پلار یا ابو هريره دا هريره پلار دا هغه څه نه دی خیر پیغمبر اسلام هغه ور دی لقبونه ور دی د هغه نه مینه نه نوبرحل وی پیګه ویچاواز کوچيہ ابو القاسم او ابو القاسم دا ورې خاږي د لیفت کیې تم لیفت شوې تم لیفت شوې مانټل او تای کی مسالاده تر نه ها فلتفتر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر اسلام چې د اواز کلو ته وښونو اسلام ورته وکتل شاته نو فقال هغه سړي وته یا رسول الله او الله پیغمبر لم اعنك ما اواز نه لکړې ان ته نه یاد کړی ته ته مې ویلي چې ته ته نه لکړې نو فقال پیغمبر اسلام ورته ویلي فقال رسول الله پیغمبر اسلام ورته ویلي تس آ... آ... اسمي زما پنو مې نوم کېګدې لیکن والا طقتنو بکنیت لیکن زمہ په کنیت معنی نو مکه غره زم مطلب یعنی ک تاسو احمد دم کې غره پچا باندې محمد دم کې غره پچا معنی نو کې غره پخپل بچو باندې لیکن ابو ابو القاسم نو پچا معنی مکه غره زکه چې علماو دلته جواب کړي وای چې پیغمبر اسلام په دې پوښ یا محمد نہ زمہ اومت من شوي ده, ده نو کچه ته څوک چل محمد لاواز کوي پوښښ ده معنی یې دی دابل چل کوي او که چې د تاسو وای چې یا بل قاسم دا به زما او دا بلقاسم وویللو نهوکدي منه شوي الله نه دي منه کړي نوکه تاسو وای چې یا بل قاسم م زه به د شوبې پیدا غورېږم چې دا خو ماته لنی اواز کوي م زه به شوبه زه پیدا کېږم او لا نه غوری چې خپل په غبر په شوبه کې واچ تنګې کې پوه شو په پهدي وجه مع تاسو بل قاسم نومه کېږ دی تا صحیح ده بسه اواز خرابی دو خپلے میسیج کھوی خان ولماو داغا حدیث لاندلی کلی دي چې پیغمبر اسلام جوندے ہو پیغمبر اسلام ویلو تاسو ابو القاسم نوم مکی گری زکا ابو القاسم دے پیغمبر لکبو کنیتو آو محمد دم که محمد قل نوم دے پوشوی دارنگی صورت حجرات لگو گو رہی شپا گوشتا مسیح پارا که صورت حجرات آیت نبر شپا قران کې یو ځې کې م الله يا محمد پیغمبر اسلام ته خطاب نه د کړی چې يا محمد محمد نومي متاغسته ده خو لیکن خطاب وته نه د کړی چې یا محمد یا رسولي وته ویلي دي يا يوه نبي وته ویلي دي يا يوه رسولي وته ویلي دي او يا محمد وته ویلي خو لیکن دا څنګه یو حدیث کې څوک نه ثابتولې چې صحابي ویلي چې يا محمد پیغمبر اسلام ته ویلي نمبر تلورمو ګور حجرات د دو دو دولسه مې ركون لاندې د شپږوشتو مسپار ان الذين یقینا کسان ينادونك چاواز کیتا ته مورا الهجرات اخوا د کوټګونه اکثرهم لا یاقلون زیاده دونه به عقل دی عقل پکې نشته له تو الله خو به عقل وی دغه چاله حدیث کرازی وي ته خلق لا غلیو چډل لا غلیو پیغمبر اسلام کور ویدیو توازن کول چی يا محمد یا محمد روزه يا محمد روزه نو الله د یتون را ولېګل چې نن لذينا یكننا کسان ینادونکه چې आवाज کوي تا ته می الحجرات اخوه د کوټګونه اکثرهم لا اخوه د کوټګونه دیوال نه خوت تا आवाज کوي او تا ته چې او محمد روزا او الله اک وی اکثرهم لا یاکلون زیاده دنیا خردي عقل بکنېشته غویان دي دا تاسو داسې आवाज کوي چې یا محمد یا محمد دغه صورت نور ګورې ته سم سپارکه ته سم سپارکه صورت نور وې موږ د مينینه وې چیا محمد د مينینه خلوی ټول هغه ته بد ده یا محمد وېل سورته نور آیت نمبر درش پیتا اتلسمه سي پارا آیت نمبر درش پیتا تورلسمه رکو سره ده آیت اتلسمه سي پارې تورلسمه رکو د لاندې ګوره آیت نمبر درش پیتا لا تجعلوا دوار الرسول مگر زوی تاسو اواز پیغمبر د پیغمبر علی السلام بینکم په می خپل کې کدوای با دو کوم په شان د اواز تاسو بازن باز لرا ی تاسو د پیغمبر اسلام आवाज د په خپل میں سر کم چوبل د اوازونه کوي ایوبل سره خبره کوي دارنګ تاسو د دا پیغمبر اسلام ته د غرق کم اوازونه کوي ایوبل موږ یو بل چاواز کو په نومه خلک نه چوبلین کیا د پیغمبر اسلام سره اواز مکوئ دغه پیغمبرستان اواز دغه اواز مګنه چې لکه څنګه تاسو په خپل میند کې دیو بل اواز دغه ادب کوی دغه احترام په مطلب ده نو د د مینینا او د د یا محمد ویل خو نوره ګنا شو نوره بدبي شوخه نو یا ايه الذین امنو او مومنانو لا تقولوا ما ایتاس رعینا الفاظ مشتبه او قولوا اوای انظرنا مونږ ته وګوره یمزه موږ لحاظ وکړه د لفظ مونږ تبیا یا دا خبر موږ طبیعت تکرار کا او او اومنه د الله حکم د الله کوم او معنی اول معنی اومنه د الله حکم څه مطلب دا کوم پیغمبر چې کوم احکام تاسو بیان دا اومنه چې تاسو وی د الفاظ مو یا واسمو تاسو خو او د پیغمبر خبره ینیتاسو د دی په ځے چې ورسته پښتنه کوي چې دا ټکیم د دوباله تکرار قاعده دې نه خده چې اول نه هم توجه وسیږي خی واوري ولل کافرین عذاب الیم او, او د پار لمنکرین عذاب دردناک ده ما یودل است تیاقظ ده تنبیه د مؤمنانو ته تیاقظ وی خواله چې وی ښا مؤمنه دا کوپار چدی د تنه پرېګی په ایمان باندې غوړی تنه ایمان والی ما یودل الذین نه خو خیاغه کسان کفرو چینکارې کړی د دا کتاب نه انکاریکړه توحیدنا مین اهل الكتابه یا انکاریکړه پیغمبرستان رسالتنا مین اهل الكتابه د کتابوالونه یعنی يهود و او نه د مشرکانونه نه غوخي ان ينزل عليكم من خیرن څه من ربكم ترفه د تاسونا وتشرا شو قال الله خوانه قال شو قران لګل ان الله او مې نن دا شې د کافرانو کډې کتابونه دي او کډ مشرکانونه دي دوی نه خوخی نه غواړي ايو نزل عليکم چې داود لګلې شي په تاسو باندې من خیر ته خیر من ربکم طرف دروست تاسو نه د قران من چې اعتراضونه کوي بار بار د پمدي وجه چې دوی نه غواړي چې تاسو په قران باندې پوښیږي دوی نه غواړي تا، تا، تاسو ته قران راشي او پیغمبر ته تاسو ته بیان کړي کوي زکه زکه خو تنگول کوي کوښیږي تر قیامت پورې وکافر دانه وخی چې تاسو قران تکیني او تاسو قران زده کئ په صورت شورا غالبا او کو صورت حامم سجدد اغه کې براشي چا لوي دا کافران وې چې لا تسمو هاذ القران دي قران د غوګمکی گدی ولغو فيه او شور جوړ کئ په دې کې کافر وې لعلکم تفلحون خامخا تاسو کامیاب شئ اندې کافر کامیابی پتی شي کده د قران په نشټون کده د کو د قران پناپوي کید چخل د قران نه پوي بده ک د کافر کامیابي ده دا رنګ سوره يونس کې ورا شايته پر د رسم کې او اي ته بي قران غير هاذا او بدلو کافر بوي چې راتلو کوم ته په يو کتاب یو قران سره چې دسي کتاب دسي او بدلو یا بدل کدي کتاب لره يعني اصل دشمني کا د کافر چا سره د قران سره ده او اصل تبایی د کافر پتی شي کده ته قران پويا کړ چې د قران پويا عام شي او اصل کامیابی پتی شي کده چې کله د قران پويا عام شي تکافر کامیابی پدی کړ چې عام شي په دې وجوه کله چې په دې باندې کو کې حاکمو اغه خلک اغه را مخ کړه اغه ل درجه وير کړي اغه ل رتبې چې هغه ناپويا و اغه ناپوی خلکو مشرکان او بدتیانو په پیسو مولیانو هغه ورته ورته او دوله ورسول او چکم د قران علمانو نو غو جاهل او بلل اغه وزړول په دار باندې انګریزان ته خیم کړی په دې پدیمندیکه راغله ټول توکي مړکړه او توکي مر بدر کړه وښدل مکیله مدینه لا یوزل بزل لاړه او توکي وجل د قران تابجه قران بیانو د قران اغه علم په دې ختم شو کوم مدرسو د قران علم ختم شولې اتلس کاله ات کاله بهله موکې نه کاله به له موکې مفیه ب هم خووي صرف نه بهم خو ووي ده به کې نور ن به هم خزده کې او که د آ پخته وک ک یا زه به لګ به تاله زه ووایم او ره ز به و به تاله زه جواب دی کوم خاو تا کوآ دیره پرزده کړه چې تاته باید تفسوور نور پسسې ګورې په دوه نه پوه چې ت پهیټو ک پوه کې تو خو باید په قرآ دوه پوه شي که تاړی سواللوو کېته جواب ووررکې پوښښه אביرام موږي قرآن نه د دې زکړه منګ نور علوم کړي صرف نو هم کړي دا پلان کې مې لري دا پلان کې مې لري دا ټول کافرو پروګرام چې بدی په دې اول خو غړ غټ غلطي دا وکړه چې غلطي خو نه دا کړي خو خیر یې کار کړي د خپل خپل مشنې کامیاب کړي دي چې په دې د دینی علم او دنیاوی علم سره جدا جدا کړه او بلکې دنیاوي علم د پاره دوه مشرونه چې وظیفه ملاويږي په دنیاوي علم به ملاويږي نوکری ملاويږي په دنیاوي علم به ملاويږي یعنی ته دنیاوي نم ته دونه مجبور اکړې چې تاسو د دنیاوي سند نه وي وتي چی شېم نه وي کيروسړي هغه سره ډاکټرې سند وی ان سرټیفیکټ ورسري هغه بنور په خاورو نه پوېږي واغ ډاکټر دے ول هغه تا پاس شووي ده او سند ورسره ده بل خو ته کيروسړي ډاکټر نه ده هغه سره سند مشته ده ډاکټر دی لیکن هغه به تجربه دومره لري چې پويږي به لیکن هغه به هم ډاکټر نه ده هغه نه پوي کی به دلته نظام د سړي جوړ کومو تاسو ته په دا رنګ تاسو وګورئ انجنیران چې کوم انجنیران په بغلام باندې سبکو نو ویلی په پیسو باندې سبکو نو ویلی دي په ټیکینه پویږي لکه سندونه ورسره دي انجنیر دی ډاکټر دی پلانکیر دی پلانکیر ده څه څه داند دا ده د وغه دي لیکن او لیکن بل خو ته که اوسړې هغه په تجربینه یو ګیلکار او هغه ټوله په کورونو کې کار کوي ته تجربه به چې دا دیوال به دومره وخیږي دا زی دومره فرش شي دا زی به به دومره تجربه یې لیکن هغه جنر نه وي سره سند نشته نه داس یو گیمینګ من سره و کوړدلته نو چا چې قران ورځي هغه عالم نه دی او چا چې قران نه ورځي نو هغه عالم دی پټکی ور دی د دین ته قدر دی نو ماي ود الذین نخه خی... علم اقبال خپل شور نو ویلی دی په دې مبارکاله علمبال وي وی... وي تون ميدانی کې اينه تو چیست زیره گردو سر رتمکینه تو چیست ا کتاب زنده قران حکیم ا حکمتو حکمتو لا یزال حستو قدیم وي تون مدانی... ای نه تو چیست نه پویږي په دې خبره منځستا قانون چی شته زهره گردو سرت تمکينيت تو چیست زمکه د پاس او د شیناسمان لاندې ستام مزبوتیه پچی شي کړه ته په دې نه بیا وې کتاب کتاب زندہ قرانه دا کتاب چې د ژوندې کتاب چې قرانه حکیم ده دا ستاده مزبوتیه سبب ده دا قران دا ستاده دا ستاده آئین ده دا قانون ده به ژوند دوی شو دموکه وی اوچه حکمتولا یازال هستو قدیم د دې حکمتونه لازال دی یعنی نه ختمېدون کې دی او قدیم دی په را روان دی نه به ختم شي نب... او نه ختم شي د اوس پورې به بل ذکر راځي و افاش گویم هاچ در دل مزمر است ای کتاب نهست چیزه دیګر است علامه اقبال وی و افاش گویم هاچ در آ آ فاش ګویم آ چې در دل مزمر و وینند د پاک خبره کوم صفا خبره د کومه کومه خبر چې زما رکه پرته ده ای کتاب نهست چیز دیګر است دا کتاب نه دا بل چوب چوبجا د رفت جادي گر شوت کله چې دا کتاب یو یو ژتن ننوزی یو بدن تن نو نوغه بدن چې د خپل رقم شي چوبجا د رفت جادي گر شوت کله چې دا یو یو بدن کین ننوزی نوغه بدن بل تشه شي اغه یو بلچې جوړ شغه انسان په اغه عام انسان پاتې نشي جاچو ديګر شوت جهه ديګر شول او کله چې انسان بدل شونې به ټول دنیا بدليږي پیغمبر استان ته قرآن راغو ټول دنیا بدل کړه کني کړه صحابه کرام ته چې کله قرآن راغو دنیا بدل کړه کني کړه علما زمو په دین کې معتبر علما کله چې قرآن دنیا بدل کړه کني کړه خو لیکن کافر څو واړي قرآن ته مکینه څو چې تاسو ته چې قرآن مې زکه و دې لو پکار او دې دا رکو ته کافرانو ایجنټ دي ګډاري کې وینډاري کې خوتر کافر ایجنټ دي چې د ما د قران نه باندې خپل بیانونه او ما د وی چې مکه نه قران نوما يا وذ الذين نخهيا کسان كفروا چې کافرانه دي چې انکار وکړي من کتابه د کتاب والو نه ولا مشرکین او نه د مشرکانونه نخه اندا خبره ينزل عليكم چې دا ود لګل په تاسو من خیر ته خیر من ربكم طرف درف تاسو نه والله يختص برحم يختص برحمته او الله خاص کوي په خپل مېربانتیا سره من يشاء او چاله چې یو غوړی ارسل خلق په کتاب نور چمه چې الله خپل مې روبانتیه کوي اگر الله خپل کتاب یې لمر کوي هر چا د تاسو د ټونو خلک نهسته د ټولو مې الله راهند چې قران تر اوسه دی ښه دی کنه نه نه تاسو کمال شته نه زما کمال شته نه زما د کمال شته چې ځلته نهسته م تاسو ته ومه او نه تاسو کمال شته راغلی او نهسته داونه و چې ودا غړټوره مې وښه چې قران ته نهستم غط، غط دا غټه غټ کار کوم لګیا یم چقران ته خو ناست نه د لارحم دی پتاب باې چقرې کنوولی دومره بونو سره دوه غطیانو سره بیاقرت الله کولی نست ورته دوه رامې درمان کړی دی او شکر په کار د مضوطیا په کار چې الله د دوهګونو سره د دومره کم زورانو سرهمونقررانتته ککینوول منګ بیام قران یو پویا یو لس بیسه ده 115 فیصد خو بیام لګیا یو سره لګیا یو یز د کوی بیانوی خداد الله رحم دې والله یختس برحمتهم من یشا او الله خاص کوي په خپل نمبر باندې یا سره چاله چوغړی ار څلخ په نمبر باندې نویر ک یلا حدیث کې حضرت نبیستان فرمای او چې چا منه الله د رحم را دو کی یفقه فی الدین په دین باندې پوې کی بل حدیث رازی پیغمبر غمستان فرما خیرکم او کوم من تال ملکآه اوعلممه بهترین انسان پ تاسو کې خیر کوم بهترین په تاسو کې من هغهڅوک دی تععلم ملقرآه اوعلممه هو چېقرآ په خپله مزده کوي او بل او, آو, آو بیا نور چې نور چې چې ته بهترین وونهوي بلک ضا هغه دنیا تعلیم پیدا ه زمونږ استستا ووي و دغ دنیا تعلیم پیدا د ډاکری ان جری دا خودین سره برابرې دی نه ویا غدنی تعلیم کی څوک بد حدیث اوستازی څوک بد فقه اوستازی او شاگردبوی څوک بد منطق اوستا شاگرد شاگرد او شاگردبوی څوک بد فلسفي اوستا او شاگردبوی په دې ټولو اوستانو شاگردانو کې بهترین اوستا غد چ قرآن بیانې او بهترین شاگرد غد چ قرآن زده کوي خير کو من تعلم القران واله حدیث مطلب دارې په شوبل حدیث کی پیغمبرستان فرمایې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذل به اخرین یقینا الله په دی کتاب سره خلق اوچتای عزتمن کوي و یذو به اخرین او دې خلق د دې کتاب د وژنه بزريل کوي رسوا کوي به ځانچه مسلمانان رسوا دي ذلیل دي دا ټول د دې وژنه چې من قران لريو موږ الله نه پیژنو اڅه دا الله ذات رقم دي د الله صفات سره رقم دي موږ د پیغمبر مقام نه پیژنو ته پیغمبر مقام چې شهر درجات چې شهر پیغمبران نو خدایان جوړ کړی دي اولیاء او زین پی جون چې اولیاء کوم درجه لري اولیاء نو خدایان جوړ کړی دي خداینم انسان جوړ کړی ده خدای ته موږ صفات وایو چې هغه انسانانو صفات دي او انسانانو تمغه هغه صفات بیانو چې هغه خدای صفات دي هر څم سره ګډ پره نظام ګډ وټ ده دلتا پوشو الله رده مخلوق صفات بیانو او مخلوق ده الله صفات بیانو یو یو پیغمبر چې انسان دی یو ولی چې انسان دی هغه تمه مشکل کشا دا دا او داتا دا دا او غنجبخش او حاضر ناظر او الی مول غیب او دا او د القابات ورکو پوښه او ا کوم چې الله دی ناغرمون ویو چیرې اخالق ته مالک دی رازق د نو د ابو جهلم د خبر منله ابو جهلم دا منله چې الله خالق دی مالک دی رازق دی د باران زمورده قران نو ثابت دی پوښه کچرته دوی نه پښتنه وکړي پیغمبره چې داری د چوکه را وورئ و دوی به و چا الله پهسان کبوت کې و را که دو ته پختتن وکې دوینممره چوکو او بجه اودبا شي با مرادو رادو صورتو تونېدي ده کهدون ته پختتنه وکې چې من نظر می نه سمامان باران چوکه وورئ توله کوونه الله ذر به وي چا لا را وور د باران موره چوکلو لا ګلو لیکن بیا ور نه دریدد پته اولیا نور دا هغوی بوت نه جوړ کړړی وو اوغ اللهسه برابر کړی وو چې کله سډیقرران ته کې د مطلب هم ہے چې د الله او د مخلوق ميز کې وفرکو پیژني د خالق او د مخلوق ميز کې وفرکو پیژني د پیغمبر درجه به پیژني د اولیاء درجه به پیژني دولمو درجه به پیژني د نور ا غنبه خبر شي احکامونه به خبر شي ولاو یختص برحمتہ من یشا او الله خاص کوي په خپل مهرباني اثر چاله چوغوړي دا جمله چې دا ولاو یختص برحمتہ میشا دا ضرور وړو اعتراضات سره ولګوا اوس ګوره چې جبرئیل علیہ السلام اعتراض م کوي اغه د الله کتاب راوړې والله یوختس برحمتہ میشا او والله خاص کوي په مېربانتیا سره چاله چي و غړي نغمن الله درهم کړي چې هغه د ډیوټي واه کړي و چې ته قران پیغمبر ته ورسوه په سليمان علیہ د کفر فطومه کوي زکه چې والله یوختس برحمتہ میشا الله خاصکي په خبرو مېرحبانياسره چاله چي غواړي هغه من الله مېرحباني کړو ا په پیغمبرو ا م انسان نو دارنګي هارو ته معوطمانې د ګونه او د کوفر فتې ملهګوي ځکه چې د جادوفتې مله کوي چېغ جادو ګرانو ځکهه چې والله یخ شوبي بی رحمت من ش الله خاص کوې پهښپونه میرببانیا سره چله چو غواړی دغه فریختي دی وغله خاص کړي دي په دی باې چاغ بهګونهو کې د ګونه طاقت په کنی شته په دی منغه خاصې خاص مخلوک دی پیغمبر غمبر اسلام ته د بیاادب الفااز موایئ. در شرک الفاظ موائی زکا چو اللہ یختصو بی رحمتیهی مایشا اللہ خواستگی خپل میرو بانتیا سر چال جو گواری پیغمبر اسلام تا اللہ خپل مقام ورکڑی خپل درجہ ورکڑی د خپل رحم ورمانی کرد دا یو مقام مانی کنی ولی دا و تا دا آغا والله بی که تا دا آغا بیزتی که و اللہ ذو الفضل لازویم او اللہ خواهند فضل دلوی یا ایوها الذین آمنو او مؤمنان لا تقولوا رعينا مواي تاسو الفاظ مشتبه وقولوا اوواي انظرنا او, او بورمونتا انزمون لحاظو کا وسمعوا او مندى الله اخکام چه د دبع الفاظ مواي یا وسمعوا خواه رئي دا دب دب خو پیغمبر علی اسلام خبره داغت درس چه بيا با دول ضرورت ني واللقافر نهاعذابونه لیمه او دپار دمونکررینو عذاب د درنااک ما یوددللهنه نه خو یاوه کسان کپورو کا چین کار کړه دله د کتاب نه نه خوښي من اهل کتابی کتاب واللهونه ل مشرقینا او د مشرکانونه دا خبره چېیونه زلعلیکمه چرا وود لگلی شي په تاسومانې من خیر خیر م رب کوم طره در رستاسوونه ی دو نه غواړی چکران نه نازل چې نوورمه والله یختص رحم او الله خاص کوي په خپ سره چالچ غواړي والله ضول ف د العظمة او والله خاون د فزل